Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, us salatu was salamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, us salatu was salamu ala rasulillah wa ala alihi, wa ashabihi, wa mën, wa ala. Shukua të nëruar, të gjitha falendrimet, lafdrimet, adorimet, i takojnë allahu të madhruar, në dhe salavdatët dhe bekimet të zotit qofshimi Muhammedin, sallallahu aleyhi wasallam, bi familjen, shokët, dhe të gjitha ata që ndjekin këtë rrugë derin ditë në fund të kësajbode. Maljani që në fillim të këti emisioni, që përshëndes me përshëndetin në ngratët, bukur, Islame, selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lësh Allahun e më dhuruar që ky takim i jonë sonte së bashku në këtë emision të gjithë juve të u^{jeshë ju ndosh e mirë. Sikur që Lësh Allahun e më dhuruar që këtu bim, që mi tubuar sonte në këtë emision, që të trajtojmë së bashku një prej temave të rradhas në kuadër të ciklit që kemi filluar më herët, Lë Zoti më dhuruar që të jetë një takim dhe të tubim i bekuar i cili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 dhe çfëtarisht është shumë veprim i shumtuar dhe i keq. Dënjestra që njerëzit sot fatkeqësisht e përdoren edhe për gjëra të tjera të ulta dhe banale. Edhepse, nuk edhe pse nuk arsyeton edhe kur e përdoren për gjëra të amatore, por dua të them aq të thot është bër e thjesht ëh që vepër ky vës aq është bër normal në mes të njerëzve saqë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 Allahu Jalla Jalalhu në një surët të Qur'anët, respektivejt në surën qafë, në kaptinë në qafë, në ajetën tëtëmët, Allahu Jalla wa ala thëtë, ma yalfidhu min qawlin illa ladejhi rëqibun atid. Kë njeri, kë kriësa Allaud, nuk enzir as një fjall, as një shprejhja nuk dal nga gojëti, e që mos ta shënoni kujdestarët besnik që i ka në krahët e tij. Jo do fjala që do shënohet. Prandaj celi prej neve do të pranonte që të mbushet fletoria e veprat e tij me gënjeshtra, me mashtrime. E që nësë ditën në e gjykimit kurt lexon kur, le kur Allahu xhallahu ala i anziër kat libër i anëzirë këtë libër para vetësi dhe i thotë, i kora, këtë abëk, ledzoj e libërin të ndë. Ledzoj, ledzoj qëfar kjeve pruar. Dhe në gjdo rësht, apo në gjdo faqet e kësaj fletorje, fatë kje cërë gjenë, gënjeshtër, mashtrim, për mëtim të pambajtur, përgojim, zili, e nga ato dukurit tira negative që kemi fullo, apo që do të lasin për to. Përndaj,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 Njerëzit ditë në gjukimit do të prejtojnë dënim të dhimë shumë. Dhe në kuadrë të këti përshkrimi dhe të këti lejmrimi se njerëzit do të prejken nga dënim i dhimë shumë ditë në gjukimit, Allah Gjallu Ola përmen shkaqet që i kanë shpirë ta njerëz në gjëhënem. Këse Allah Gjallu Ola asken pa dresjes nuk e qenë gjëhënem.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 bima kënu e këdhibun, atyru të kënje dënimi dhimëshëm për asyje se ata gënjenin, për asyje se ata gënjenin, anë gënjështë e i ka shpirë në zjarë të gjenimit. Që është të kur bje fjene për zjarë në gjenimit, i dërguar i sërë Allahu a e sërëmë thët, i në sidka jehdi ilë lëbër, o i në lëbërra jehdi ilë lë gjenne. Wa innel raju le yasduq hatta yukteba inda Allahi siddiqa wa innel kezib yehdi ila lfujur wa innel fujura yehdi ila nër wala yazalu raju yekthibu hatta yukteba inda Allahi keddaba kër sadiht më dıştor tësirid duëti kuştuim vëmëniyette pasacme kësa vallahi ışt përgëzim pjese e parë, për është kërcnimi rëp pjese thot e dytë. Qëfarë thotë Muhammedi S.A. Thotë inë në sidhka, jahdi ilalbir, fjala e drejtë, vërtetsia, të shpije gjithë mund përndë mirat. Nuk kamuz një, një rju të fletë drejtë, e të dhe pranë shtremë. Së kërë të ke mundshme kjo? Ajë që fletë drejtë, do të dhe pranë drejtë. Ajë që fletë vërtetën, do të apunanë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 Dhe bëmirësia pas taj e shpije njeri unë gjenet. Kërështë rruga gjenetit, fjale e drejt, e cila bën që të punojmë brejt, dhe pas taj të përfundojmë në gjenet. Por ai që nuk është, ose thot pegamire, së së më vazhdimë thot, o inë në rëgjule, njeri ju vazhdimisht e fletë vërtitën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 që fartitulli i knatëshëm, i, i, i, i lafdruar, i kërkuar, fitohet në që se flasëm të vërtetën. Mirë po, thëtë pegameri s'osëllëm vërtim të aditit, o inel kedi bëjehdi lë fujhur, të di në o musliman, se gënjë e shtratë të shpijë në pun të dyta. Wallaj që gënjen, do ma zdo do të bënë në pun të shëmëtura. Në kamës një rju që gënjen nga goja ati,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 janë dyjtë edhe të ardhmen, si kur që ka përmenë pejga mirë i sasëllëm. Andaj, njeri ju gënjanë, dhe gënjeshtra e shpije në fujhur, në punë të pamoralshme, punë të pista, punë të fleqta, punë të dyjta, punë të këqia. O po inë në fujhur e jehdi i lenar, e kur ta arrinë të bëngë si punë të këqia, atëre, këtur punë të këqia, pa dyshim e shpije në zjarë të gjahnimet dhe thëtë Muhammedi sallallashën vërgjim të aditit, dhe njeri u vërgjimisht bëm punë të ndyta, po mëndaj, njeri u vërgjimisht gënjen, gënja aty, gënja aty, si kështë të vëmendje, gënje e shtres, dikur i bët, normalet gënjen, dhe njeri sot e këllaut shruat gënje shtarë, rëndës, Allahu në ruajt, Allahu në ruajt që të kemi këtë emër të egzoti në esër, para mëndoni kur Allah i th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 që nuk duhet besimtar të rrenë në asë një situat, përshka këse ajo është një vest i keq, dhe është një shenjë për shenjëve të munafikut, hipokritit, vështë njerë që ka një fak, hipokrizin zemre ti, kjo gënjen, ka se besimtari flet e fletë vërtetën. Sej përket shikur në ruar, asoj që duhet të adim të të përgënjështërën, pse ka ditë shumë do të çikaprojn pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se çfarë dënimi do të përjetojnë gënjeshtarët ditën e gjykimit e sotë shëmtuari ata ditën e gjykimit por besoj që a ditë që ai ka marrë është i mjaftuar vallallahi që njeru të larguohet nga gënjeshtra nga se nuk ka pastë nuk ka pas vesë më i shëmtuar për t'dërguar nisa sallallahu alajhi wasallam se gënjeshtra prandaj i dërvuari sallallahu alajhi wasallam sikur se ka disa hadithe kur e ka Kuptuar se dikush prend po ran, vazhdimisht ka pasni qendrim ndaj atij njeriu si si uh, qendrim pak larg prej tij, derisa ka dëgjuar se ai është pendu. E kur është pendu, është argun ka vepër, atare e ka dhuru qendrimin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse ka pasni se kanë buar të gjithë na e tjera, po nuk ka marrë si qendrimi i dërguari sallallahu alaihi wasallam për ballëtyre. Aiç ka qenë shëmtuar gënjeshtra. Mande më një ras pejgamberi sasum ka thënë vdull që besimtari ta bën ndërsa mëkatin e e caktuar për mëkat të më madh. Në stad alkol pin gabon. Allahu e naru kjo, harami i madh është për ndull kjo. Por kanë besimtari nuk rënë. Nuk rënë kë nuk mund të paramendohet. Ai sot gjem që rënë be muslimanë dhe rënë. Por në esencë ka doshë drejton pejgamberi sa sosmse, nuk paramendohet musliman dhe me rënë, nuk paramendohet me gënji muslimani. Mos ta fjet vërtetë. Andaj Çka duhet të dim në rreth kësaj çështje. Njerëzit mendojnë se gënjeshtra është do të thotë që ta folësh të kundër na asoj çëndës është e vërtetë. Dhe e kufizojnë kët në ë fusha të saktaura. Unë dua të, të të përmendj se kur në urt do të thotë dy apo tri ë fusha qi më rënë siti dim. Atë çfarë ke thers sot një nuk e kushtoi vëmendje. Fusha e parë ku edhe këtë bëhet juaj për gënjesht është kur ne i mashtrojm fëmijën tonë. Ka një përshëm fëmijë i vogël nuk dëgjon, nuk dën me ardh. I thua, "E ja të du desh ka, ti nuk e ke ndër me më don kurrë." Pra haj se ky fëmijë ose hajde, kështu e tani ta blej kët ose ta bëj kët. E gënjen se ti njët po më pasni njëat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 Për cil, gjitho fjol, gjitho që një në përcjell çdo fjalë, çdo informacë që dëgjon. Çkat ninë përcjell. Edhe pse ai nuk është burimi asoj fjalë. Edhe pse ai nuk është burimi asoj informate. Por çkado dë ja, që dëgjan, përcjell, është kështu ti e di në ashtu se e ndëgjova. Çdo që ti e dëgjon nuk do të thonë se duhet të përcjell. Çdo që ti e dëgjon nuk do të thosë është e vërtetë. Andaj ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem Kefa kedhiben, Mjaftan për një njëri që të bije në gënjështër në qose për cilë keq ka të dëgjënë. Keq ka të njënë, njërë keq ka të njënë në televizar e për cilë, e vërtet e kjo, po ka dalë, të vërtetojmë, të këshyrum, kreq ka të dëgjënë gazetë me nësë është të vërtet, kreq ka të dëgjënë kafe është të vërtet, keq ka të dëgjënë aty është të vërtet, ka dalë.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 Në një, kër lojme, bëjnë dëlem që e parsin do ne kur mbledhin lajme bëjn selektim jo do le an të dëgjojnë e përcjellin ka një far filtri atë që filtrojnë lajmet dhe nuk del bash gjithçkan atëh ne duhet të kemi një filtr tonin që nuk përcjellim të atë që të rje an dëgjojm dhe e uh, fusha e tretë që duat ta përmeni ka të bëjë me e uh, humoren do sanjer gani për të bërë humor sër të vërtirit kjo po trilën, raste, shpiv, diqka, stekon për me rajton, stekon me janë gjitikujt, po që po keshëm ka pak? Nuk lejohet asë në hajgara me rajt. Nuk lejohet asë në hajgara me rajt. Nga se i dërguari sërëllasërm, edha i ka bu hajgara. Edha i ka bërë humar në njërë me shokët e ti dhe kanë qesh, por kur nuk e ka përdor në një shtërëm. Andesikur se trasmeten e Budavudin e sunejnë e ti, ku i dërguar i sallallahu aleyhu sallam, ka thënë, uajlun, mjerë për atë, dhe këtë e ka përmenë tri herë, uajlun, mjerë për atë, mjerë për atë njeri, ka thënë e Budherri, ku shokish kretë, u i dërguar o që për te, po thënë, uajlun lehu, uajlun lehu, mjerë për te, ku shë kë, ka thënë pejgameri sallam, njërë për atë i cili rënë gënjënë për t'i bërë njërët me qeshë. Njërët mund qeshën me rastet të shumë të atë vërtele që kanë dohtë, por nuk dohtë të trilluim rastet ose si kur që është e njërë të të regun ato që të njërë si vica, e shtosa, e ku edhi që fa shprej e tjera, apo, dhe përse nuk kanë dohtë realishtë, janë gënjështra nërësatë ka mundit të lërgohet për tyne. Ka nga njëre në që nështë nuk edhima ka ndodhë, por e ka një mesaj, e ka një porosi caktuar, apo e, që ilustran një shemull caktuar, kë nuk prish pun me e përmenë, se aja dhe që ti nuk pe e përmenë që i të vërtit, por do me përmenë një rast ilustrativ. Nërësë hajgarja, nuk në ka është dëmës dashme, nuk që të lërgohet nga tallet nga hajgarë që janë rana, janë mashtrime, nuk kanë rale. Veçanërisht nga njëso njerëz i kanë diso gënjeshtra një që mund të kem pasur tek fshia, po bajgor për shemb shkon i thotë gruas ose dikujt, ëh, uh, a din kë ke burrin, valla nuk ka dalën punë, jo nuk i ka shpunë, e pashëm kafe duke net me dikën dhe thon gruaja të, e thani në fund kur kur atërua situata gruaja bërtet burrin jo më, kom bajgora se se ka mposhën ima.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 që bëhet tradit, të bëhet për shkak të humorit, pastaj tek alën kufet. Njriu pastaj nuk din të ndan kufet e pastaj fillon me rreth ku është pënime. S'është mësu me rreth atje ku është hajgare. Allah na ruaj. Prandaj, edhe këtu mund të jend për haup për shëhtëri. Dhe shumë mund të thuhet për gënjeshtrët, por un kërkoj nga çdo kush për qetime të kujdesshëm. Nga s'i kurse ka thonë dietari orë, i njohur i madh Ibn Qayyim al-Juzayri rahimullah kuflet për dëmet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 Dhe Kiran pastaj ia ja ka instaluar një sistem tjetër vetën e tij. Dhe kur dikush ia ja thot vërtetën, ka përshtypëse po harran. Për shkak se ai është msub këso. Prandaj, duhet që të instalojmë një sistem mirëfit në vjetën tonë, në çënjen tonë, që përmes këtij sistemi kuptojmë gjëra drejt, i perceptojmë gjëra drejt, përmes këtij sistemi ne dallojmë të mirën nga e keqja. Përmes këtij sistemi e ja kuptojmë atë që është vërtetë, atë që është gënjeshtër. Por nëse gënjejmë Allahu na ruajt, atë kjo gënjeshtër do ta duket më e pa rëndësishme. Skogole për hajgore, anë të çeni herë rreth asubonomë ekstra rrod, sikur s'është gënjeshtër me një pril që njeh rën ditë të rranës. Subhanallahu. Nuk ka gjatë vite dita e vërtetës. Apo ai ket viti shkon turrajt. Plus duhet ata ditë me caktuar, dita e mbashtimit të rranës. Çfarë i ka gjetë tani zot na rrot? Gatdukurit e shëmtuar negative që janë para. Përndaj, besimtari nuk gënjen, besimtari nuk rran, nuk mashtran, por është i sinqer dhe i vërtet. Përndaj, ndë gjëni shfarë thënje të bukur, e ka përmenë Omer ibn Khattavi, radiallahu ta'alan, nësili thot, thot, Omer ibn Khattavi, radiallahu anhu, thot, më tepër e dua dhe preferaj të vërtetën, edhe në qovë se më ullë, edhe pse kjo thot nuk ndodhë nuk ndodhe vërta me tull, pa dhe në qovë se ndodhe, e preferaj që t'ulem, mështafitaj nështë ta pozitët saktuar, mështafitaj titlët saktuar, por nuk je këdojnë nga vërtajta. Tho dhe nuk prajtë të të ngritëm me genjeshtër edhe në qovë se ndodhe, por këntët nuk ndodhe. Allah nuk ka mund si njeri u të ngritët me genjeshtër, nuk është e mundshme. Aj mund të ngritët përkosesht,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 sikur shepërmand ha ditë në, në pejgamberin Sallallahu alajhissalam, aty me të kujdesum në humor, në hajgorë, në kohtë lirë që edhe atë ta kemi me të vërtet me një me një shije. Hajgora ka një shije, edhe loja ka një shije. Apo pandaj besimtarët kanë shije, nuk shia. Si kur se, kanë të pa shije. Sikurse ka njerëz që s'ka shije as kur bën hajgorë, s'dinë rendas, as as kur flet nuk dinë rendas. Nuk s'ka kur farandit tek ai. Këto ka kaos. Ma nekimi ne shije. Gjithaspekt, dhe këtë shihen nemson besimin ton Allahu. Ne ku flasim, e flasim te vërteta ose heshtim. Ose heshtim e nuk e flasim gënjeshtra per çfarë do çmimi. Allahu subhanahu wa taala na i pastroft zamrat tona nga gënjeshtra. Dna i pastroft gjuhën tona nga gënjeshtra. Dna i pastroft gjymtyrën tona nga gënjeshtra, çët besojm drejt, dna ta besojm te vërteten, ta flasim te vërteten dhe te punojm si pa te vërtetes. Këto po e bëj një shkëputje, doke edhe në fond këti tajtimi për këtë dukuri negative, e pas një pauzët e shkurtë, rikëthejme përsëri për vazhduar me inkuadrimin e juaj, andaj në ndeshtë në zërët e shpërbëleftë. Shëkoj në ruarë, rikëthejme përsëri në pjesën e dytë e emisionit tonë, dhe tashme në pjesën e pashme të ekranët e juaj, është duke... Uh, u dukur nëmëri telefoni që përmesë një mund të inkodrojnë në këtë emision. Uh, që nga kuaj e pauzët, kemi të telefonat që një duke pritë, ndaj i inkodrojnë me njëherë. Mëjmë Rama, selam aleke. Aleikum, selam, alëtullam. Hojt, da është të duane i pythje. Po? Më në qësë që një kodë gjatë, më, më prej në të isha të në shpe, jo vëqë mu për krej të familjës, mu mas shumë të.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 Ta është që, që një kod që atëm të jam të taku me ta, kësha da është me gjithë të qamë preferani, qamë e vadën, që ose takonë, asë është i aferët, dhëtë me shku, që është me shku, kënej me shku, po më dozë. Po, e qartë, e qartë. E qartë. Na të ne mirë. Na të ne mirë. Kemi folët nësare për problemet e kësa në atyre, dhëtë që kanë të bëjmë me disa gjera që njerëzit, në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 Apo ka, ndoshta, të, apo ka ndoshta nga personit që kur po të kosh me te, mund të ketë që ajë në mundon të këndë mësysh. Të, nga se të sonë njerëz nuk janë të kujdeshëm, nuk janë të kujdeshëm në një shikimit të tyre. Andaj ose kanë zilit madhe dhe subhanë Allah, në takim të, të parë dherën atë shumë zilit për mesyve të tyre, sa so që e dëmtojnë bashkë shoqërusin apo bashkë besedusin. E, në qofse është e vërtetë, si kur që e përmende tëra, jo? Ja,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 Dashpresoj që me lein Allahu xhelalu ala me këtë të evitoni rrezikun për juve. Në anë të çonse vetë vreni shënjat tjera do të të, rëz... të, rëz... të shçetësimi të të probleme të tjera, atëherë mirë është që të kontaktoni një xhoj që bën rukja, sikurse vaktimisht pas emisioneve kemi dhën numrin e tyre të telefonit të merrni tremend të kata të takuheni, doshta ka pas mundësi që të këtë një prekje e çtash ajo prekje po ju shkakton probleme. Prandaj Mënojë këtu uzim është mirë ti keni parasysh dhe që të keni mendim të mirë për Allahun xhatlavala ti thheni Allahu azza uxhal ta përmendni dhe me lenin Allah dhë të manduar do të do të shoroheni inshallah. Kemi të lontë të rrim kuadrojm. Selam alejkum. Aleikum selam er-rahmetullah. Do tani ti pyetet shko kancë se vën. Po Ornani. E atë kraçonasës me dal Pashami. Jo, doshta. Po. po. Se më ka thënë ju që nis si nuk vën. Po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 edhe pse, do tëtë uh, Aisha radiallahu ta'ala anha, do tëtë uh, kërë uh, ka hy në dhomën këka qenë i varrosur pejga meri sërë Allahu a.sallem, ka hy pashami, nëse bëjt fjallë për varën e burit të saj, kër është varros pranë ti, edhe baba i saj Ebu Bekri radiallahu anhu, gjështë të Aisha radiallahu anhu, ka hy pashami. Mirë po, kër është varros Omeri radiallahu anhu, Aisha ka, fu, ka hi gjithë mund pasaj me shami jo pas ka kusht obligativ, punëllë respekti, bëhet fjalë tek punë burrë të huaj që sti vorrosun, andaj ajo nuk është një komodor haç që të futet edhe në këtë rast Pashami. Si kanë një paranjerë të vdekur, nuk ka mujt Ajshë Radhian të futet Pashami. E çfarë themi sot për shumë të që dาลin para të djollëve, të zbukuruara të të tshvesha Allah na ruaj. Prandaj nuk dhe ka diçka të keqe, nuk është ndaluar nga si vdekur, nuk është. Mirë, po më e preferuar është që të jetë edhe në këtë rast e mbuluar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 Po të dini njerëzit çfarë vlerë ka lëmosha, sadoq me thonë, minimut varfër në emër të vdekurve, vallai do t'i japin ndoshta shumë shpërdhë atë që e kanë për t'u dërguar shpërblime të qsoj të tokait të, të vdekurve tyre. Mersa nga me vlutin nuk ka përfitimi i vdekurit. Ase nuk i shkon se vapi i saj. Andaj bojn harxime tubime, domthonj të, të panevojshme, të cilat padysh nuk përfiton nga ato, aj për të cilin ne kemi bër këtu tubim. Kemi një telefonat që e nëkuadrojmë? Urna. Selam Alekham. Alekum, selam. Njëm një motër e përshëndes ma sëpari, Hoxha. Ndeshatja bëj një, përson, një, spari, hoxë, një pitje. Po, po të ndëgjojmë, Urna. Jëmë se jume edhe pas tre muja... Pas tre mujve të rejesë, mu më, më, ka po? më ka upë në aza prej gjishtit. Po? Ashtëm ka upë në gjumë, më ka marrë një gru. Nërsa pas dhë dite, kur jem zgju pe gjumit, onë e unazën e këm pas në gishtë. Oh. E kësha da është një këshilë pe i hoqës, që a ja mërmenja që a dhëna me të bom, më më shilu, oh. me më këshilu, di shkanë. E tashë si ki raporet me të fjuarim? Në po, fjuarim që atës dhe isha asë me pas, asë nuk dhe ke me më patë, po tashë ma mirë e në raportet. Po, oh, alhamdullë, alhamdullë. Mirë, në rinjë. I do asa me ditë që a ja më Po, e qartë, e qartë. Dhe une, une trijovë, regullisht trijovë, në gjumës mushan, zakonisht nora dytë natës. Po. Pasta ju më nëjke me ma maru nazën, edhe kur ma ka mar, ma ka bovish din përdera meren. Po, po, e qartë, e qartë. Okej. Okay. Natën e mirë. Natën e mirë, natën e mirë. Në në mirë. Vëllë, edhe kjo problem, do të që, Në prezentoj e, shikuesi e nërruar, i nxanë shumë problemet më hershëm që kishtë të bëndë me prejmën e teshe kështë më nërë. Gjitha e këtu jenë të mënë forma të ndryshme të pistat në dyta nga keqëbërsit, nga ziri qartë, në ndryshme që më stashon dike në mirë. Ndaj, në nuk mund të ndalim keqëbërsit. Në nuk mundemi që njerëzve të këqi të ndalim dhe për të rinë, nga se nuk kemi ndohër dheqë, për më ndojë nuk i njojmë, ata bëjnë sheft, ata bëjnë vepre të saktuara, lërë kësyve, jo me vëdije që na ti kuptojmë e kështu më radhë, anë nuk mund me një alë me një fjanë, por në mundëm e që vetën ton me lena lëmanuar të fortifikojmë, të fuqizujme vetën ton që këto tendenca dhe këto tentativa mos në bëjnë dëmë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 për në të gjelat e shkolluar, diplomuar, që i njojnë gjërat, dhe të cilët do tëtë të, i trajtojnë këtë raste si pas argumentve të qarta të shëriatit, të asaj që i ka përmend Kurani dhe sunit e pejgamberit së salem. E ka kësi njëzë, alhamdulillah, me shkute ka ta mulemru, dhe ata kanë mënyrat caktuara, për me të seve e din, për me nëjë duke këndu Kurani, për mbës të ragimit dhe caktuara, mund të konstatoj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 Do është ta një pytje rrës abdesit, do më thonë, në qëtë moment, të vendosin me, me mbaj, do më thonë, abdesit, në të një vaktin në një vakt kjetër, a bërë me bo gremë, makijaj, a pëngërën që o diçka rrës namazit. E qartë, e qartë. Ma të një përndër. Në qësë një grua muslimane, ka marrë abdes, dhe pas të jeshtë lirë makijaj, dhe dëshën që ta përdojë këtë makijaj, Ku, ka abdeseja dhe ka falë në modë nuk ju duhet më të më të mërë abdes atë nuk prish punë, veç duhet që të, të kujdeshme ku, ku, para ku i të përshfast me këtë makjaj vetëm këtë duhet këtë kujdes tu është problemi nërsa vendosja makjajët në ftyrë nuk prish punë për diri sa nuk kanë uj ajetë mërë abdes e në që vëse kanë ujtë mërë abdes atë duhet që të, të kujdeshme se kamën si makjajët të pengon dhe përtimin e ujtë në t Orna. Selam aleikum Hoc. Aleikum selam Allah. Eh, ë Desha më thë diçka. Orna. ë po eh, jam mirë, musliman, shë kam pak mirë. Alhamdulillah sot në qauzo, po problemi është familja. Punam i rrës mama në problem me çfarë. Dërëshit e hërona me çfarë të largom, e çmjer këto pa një eksën në kulturë të çfarë. Po, e çardh. Selam aleikum. Aleikum selam.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 Në ço vselë na jeto nuk do bëm problem diçete. Por vjen përçafim me diçë që është e vështirë vallahi, më refuzoi prindi më së më të lumë përçafu. Kjo është rronë koshkëpunë lehtë, por është spru vallahi ndruar për ty. Mundau që me fjalë të mira, mundau që me sillet mira ta bëndesh se bëhet fjalë për një udhëzim të pejgamberisë sallallam, për një për një porositi të ti që ti ke që vend, e ke qenë vend kur është keu më tepër. Prandaj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 Por ka të përme një porositë Mohamedi sallallahu sallam, që njerëzit kanë dëshirë me e qurë ven. Përëndaj, në qovë se problemi vetëm është vetëm përqafimi, atërë rënjë ku pa përqafu. Gëse ti s'ki gjuna për këtë punë. Gëse ti nuk e, nuk e ke bërë në një krem, në një shkel, në një mëkat, që si pasu e kësoj nëna për të rëfuzon me të përqafu. Jo, ti qka ke bërë e ke ndëgju Allah ndë pegam Po nën aiuto nuk po të kupton. Në rregull, ti mundoje t'i afrosh në nga dy të tjera. Nëse sa ai nuk po të lën të afrosh nga dera për çafimet, tenton të afrosh nga dy të tjera. Ai që Melena Allahu xhelahuha dy të tjerë do të mësojë që edhe këtë derë të hapet. Melena Allahu te menur. Po do, do të Allahu xhelahuha gjithuaj të ta uzoën në të ja as buzë të zemrën, dashën se që me sinqeritetin tënd, me lutjen tënde, por edhe me qendrueshmërinë dhe stabilitetin tënd, Melena Allahu xhelahuha do të do të bëhet rrugdalë. Kemi telefonat e në kvadrujmë. Selam alaikum. Aleikumussalam. Jam një vëa Mosimanga, prezërnë i Gjuda, jam? Po, urna. Dheshtë me të po një krytë këtë të bocë. Po, krytë ja këtë të këtë, kushkojsh në hajës, po qëkojsh? Po? Pësë ta kanë krajën qëllë, një pjesë krajët dja, që në dja që e pa qëllë. Po. Dhe të më doktë të dheshtë me ditë krytë. E të qartë, Allah. Selam alaikum Filimesht, ato që farë haqjit bëjnë në haqjë, e vesh një hramin, e zbolojnë një kra, o të zbolojnë kra hunë e djath, kër të bëjnë të avaf, këtu e në porosit Muhammedi sotëm, kështu a i ka vepruar. Në në filimesht duhet t'i binde vimësimive të ti, dhe të të tëtë, pa e, u theluar shumë, pëse është kjo, e pëse kjo kështu. Kjo është esenca, por në që se ka mundësimive të të dharësyn, kjo ësht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 Ka filluar të i përçeshë muslimanët, shiko sa tleg jan, janë, e cint llodhën, u kanë çfarë të ngrohin. Shikoa këta në këndta për luftë. Atë Muhamedi sallallahu alejhi ve sellem i ka urdhëruar çez blojin krahët e tyre, të thotë që të shfaqin, të ecin pak më shpejt Tawaf, andaj 3 giro të parëm Tawaf, të preferuar që të ecin më shpejt, madje disa dietar thojnë 7 giro më, më shpejt, tesnjë rifuqishëm stabil, jo të shkali plagë të lodhur, për të shfaq fuqinë dhe energjinë që kanë muslimanët. Dhe nuk e ka lodh largimin nga Mekja, do të nuk i kalojë dhe nuk i ka zbrapë spirajtimin nga Mekja dhe luftët e shumta me Kurresh, por përkundazi <coughs> janë fuqizuar edhe më tepër dhe janë të fortë dhe janë stabil dhe janë të ndrurshëm në në kët rrug. Kjo është për mend se si arsye dhe pajo kujt tash si ka bëjë që ne tash ne skemi kujt ti t'rreguim musku se skaloj më tregu musku dikujt, apo por ja ka bëjë rregull pajo kujt që për shkak të kësaj arsye dhe muslimanë tërë sard bëjnë tawaf dhe hajj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 Unë shkoj në shkollë në orat 12.30 dhe, dhe zakoneshë drejkën dhe i këndin i fali se bashku në 75. Pasin në shkollë nuk është mundësia të falem. Më oh. të regoni, si të vetëraj? Selam, alejkum. Alejkum, selam, alejkum, selam. Lësë Allah në gjë levuale që tiruan fëmije tanë dhe që mundësën një shkollim ku ata pa dyshim në hapsirët shkollore të kjenë të drejtenë ta manifestojnë të drejtën fetare, qoftë në mbulesit e tyre, qoftë në namazën të june e kështë mëra. Êshtë më të vërtetë për keqë ardhje që në shkolla tonë mos të ketë një, ket një dhomë e përsaq me kundzënsit. Në pëshim, jo për ta umë për orën, në pëshim mund të shkojnë që ta falë në namazën 5 minuta, ta kënë obligimi dhe zogje levale dhe të thejë në mësimë.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 të njërije të njërije të shëndosh e cila është e edukuar në frymën e mësimeve të Islamit. Dënës Allahu جل وعلا që përjetësit që janë për arsimin ton, Allahu جل وعلا dhata ju ozaj, dhe që të mundsojnë që në hapësira shkollore të ken fëmijët ton hapësirë të mjaftueshme për të ushtruar të drejtën normale që e kanë drejtën fetare Që është e drejtë themelore nga të drejtat e njerëzit. Ese për këtë problemit tënd, nëse nuk ke mundësi me fjalë namazin kurësat, atëherë ajo që ti po e bën është në rregull, si nuk frikuhoni inshallah. Fale drejtë kur i keni të shtëpia dhe shkon në shkollë dhe pastaj kur kthehesh e fula akşam në kohën e vet, dhe fula acid në kohën e vet. Derrisa nuk të hipot mundësia që ta falësh namazin në, në në kohë. Allahu xhella wela na ruajt dhe na forcoft në, në rrugën e ti. Kemi televizion se të rrekuadrojmë si duket, nuk e di, ka përlendur sa me lidhja, po s'ka telefonat, po s'do qoft, ne kemi mjaft pyte që në kanë nëritë për mështë SMS-it, dhe që mund t'ilizojmë, thotë, e kam një pyte për kismet, të cili hoshtë duhet me shku. Mështë kërë bëhet fjallë, dhe thotë për martesë, se të me të në kismet, Mirë, kemi telefonat na bëjnë me dië nga regjia. I këthejmë i kësaj pyke për përponë. Por nërë. Selam alikum. Selam të Allah. Ka një pyke. Po? Nga njërë smija përshamur nuk slajnë. A kem drejtë nga me shpitë bëjtë regjim. A nefësaj nuk është i drejtë. Në vartëtë. Po, e qartë. A është të ndalë ushë me kërë dërëtë ju. Po, e qartë. Allah, shpër, le, salam, alaikum. Salam. Lënë dëruar, nuk kinevoj me shku të këtërgimet e të riluara, nga sefëmija me të pytë, e kur ka ndodhë kjo? Një që sefëmija kuptën se ti për rranë. Atëre nuk e kuptën se ti ke pasë që lënë mirë, po kjo e thikë një të rëgjemë. Mirë të mirë, në mësullë dhe që ka ndodhë. Pse nuk merë, për shembo, libra, që ka të rëgimet të bukra islame? T ti flasim për raste vërteta që kanë ndodhur qoftë nga jeta e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Mo libri që flet për biografinë e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, të thjesht apo edhe të tregosh për shemb një kat vet Kalid Muhamedi al-Islam. Tëradhme që Kalid Muhamedi sallallahu alajhi wasallam apo Mekën e kanë sulmuar një ushtri nga Jemeni që kadohesh me ardhu çapon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 Edhë për së ndo është ta nuk edhima ka ndodh apo jo, po e vërtet është aja që të rruthuot atë, ka porosit vërtet. Nga se nga një nuk është kusht me qenë tregimi komplet me dina a ka ndodha së ka ndodhë. Mërëndësi është që të banë porosit vërtet. Kjo mërëndësi, a bardë porosit vërtet. Po, tregojë, nga se nga një një fëmiju, nuk mund të kuptan do një porosit vërtet në qofë se nuk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 kanë mundësit të këndë reflektim negatim në edukimin e fëmive. E në kodru një telefonat të të tërë? Allo. Po urna, no, po ndëgjojmë. Në shëvevo një pyta. Po, po ndëgjojmë. Punën e një këshijit, është shumë i mirë, kurde po. këshijit e tjere këndëshënë vetëm se është i mirë. Po. Ë, jurdhëno e ka nda ku është kusht e kundërshtoni njerë i mirë thallollit. Po, çfarë? Si folet, folet pesë vakt apo i beso ndlojëleshandur. Po, po, po. U ka zorar aty kuçi prit. Po. Kusht e ato e kundërshtojn apo i bëjnë zarar. Në rregull, kuptova, do të mundoj me të don përgjigjen inshallah. Po. Natë mirë. Natë mirë. Ë Sa nkoon ton që ne apo jetojmë, është shoku i mirë, është pasuria më e madhe. Miku i mirë është pasuria më e madhe. Fciu, koheshia e mirë është pasuria më e madhe. Do është më të vërtetë për të qenë kur njerit e ka një koheshi që është i drejtë, është i mirë, nuk i bën zullom, nuk i bon punadresi, munduhet më ndihmu dhe ata këtheu rin dhe e pengojnë. Pse? Nuk i pengon. Mirësia e dikujt as kujt për asnjërin që të kish kune e i pëngën drita, për që njerët që jam su me jetu në terë. Për që tu mi pëngën drita. Njerët normal, a komët njerët normal mi pëngu dita. Mi pëngu drita. Ska mundë singa se, normal, kje në uj për dritë. Njerët normal, a e preferan me jetu në terërën dritë. Kje në dritë, e po ka dikujt për i pëngën drita. E po a i pas ka problem, pro. Andaj, për drecësia është e kje që në veç e një kër i b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 ka thonë pejgamberi hi i hije në nar, ai r جهnam asa namozi sa e dudne për mirësu me konë mirë me konë të vërtet me konë të keq prandaj me çfarë do i këshihit me konë mirë Enveq e në vend që ti kuraj është i mirë me konë edhe më tepër të mirë ndaj ti jo me konë të këçi Allah na ruaj prandaj kam frikë sa ta këshih që silën keq me këtë këshih kam nën që Allah më i dënu më ndryshme një përmirësim është ky këshih do është atij mundësia të bashko me tudikun tjetër tjë, në vend ti në shtëpitin është në shtëpin kam, kam unë si kemendoj Vjen një që i bën zullum tomu atje e i bën keq e ju bën zullum e që ata pastaj ja din vlerën atij kush isht mirë se çfarë kanë humbë ata me largimin e tij prej aty. Do njerëzit vallallë njerëzit mirë nuk kanë din vlerën dësat e humbën. Ne kur humbin, pastaj bën me njerëzit, "E çka paskon bo?" Andaj duhet me të merrit një njerë në mirë. Duhet të më kujdesë për të, ngasë, nuk kës sot lat me gjetjë i nit mirë. Vallallë është bof shtir me gjetjë i drejtë që flet vërtetë, nuk rran, nuk mashtran. Është i kujdesshëm. Vhtirë po me gjetjë kër e gjenë uja, kujtëse për te. Nëse e dinë ta që jam pru me koshit keq, që ka i bemë me pas koshit keq, me pas koshit belagji, me pas koshit që, që, që, që, që gjithë mund cilë të të lorë në probleme, nuk kjerë andë shpinë tonë. Pëti ata ja që kanë kësi probleme, sa e dëshërojnë një thu të këti koshit vë të mirë. Nëse e dinë ta që ka gazep me e me pas koshit në keq. Lëj, dhe të kemë frikë, Allah në gjelë lehura, se Allah ka mësi me dinu dhe në kë Për dhe më bëtë të jetë për këtë zlumë që për jabojnë këti këshiu të mire la në arrujtë. E inkuadrujëm telefonatën në radhës. Së jam a dikëm hodë. A dikëm salam. I kërë një aldi për që jam. E para është që gjatë namazet, kërë koncentrona namazet në tonë në sejtë, në sejtë, në që gjatë, në më shpacit kryqje, në para të të kryqje. Pa është edhe kërësha një motër muslim më shpa që të kryqë edhe në fëtyrë të asoj motrës. Këtja po? dy e dyta është që e, e bëja gërëm të shamë dhe namaz nate së muqu, që, që u nga krejt e këtë të tjallë më, të nuk moj më fallë, të të nga muqu më fallë, edhe nuk fallë, nga bja përkë në plejtë. Shumë po, harë, më do më qushtërë dhe së muj më qurë namaz nate. Po e qartë, e qartë. Selam po, e rekon. Selam e rekon. Ullai, modër nërurë, kë ë, në çoftë më të vërtetë ki problem seriozën kadritem. Mirësh edhe ti, sikurse edhe disa të vota më radh që i porositëm, që të kontaktosh me një huaj për të bënë një rrugë. Ka se kam friksë që ki prekje nga ndonjë gjin që kanë hoj për një punë rrugë, për një trajtim që të larguat, ë, uh, të largohet kjo shqetësim do ky friksim që po e ndin. Ka se do një të ndinë ngande un friksu ndon ta kurçuohesh, ka mundsi ndodhin këto gjëra. Por gjithmonë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 Unë nuk dua që të komentajt ashtë sa parë i kalip, po s'farkalim nga se nuk di për këtë qështja. Uh, Unë e di se në mesin e njerëzës atë qërkulojnë, lëj lëj njerëzësh që pretendojnë se shërojnë njerëzit nga magjia, nga seni, nga këto pundër, sa ata e në faltorë dhe e në mashtruës. Dhe ata marrin para maramense. Ata me shku, ata prishin besimin, ata edhe të smunjnë më tepër, por atë marrin shumë feshpara ma shumë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 Dhe s'ku më në gjutë i kur që të atë filen të mi e kushko atë ka i të kontrolojmë dhe me ripi parët. Normal se privatit duke u shëru. E në gjithë kungë paguat mundi, panguat kohë, panguat sakrificat, panguat kontributit. Dhe së veç në fesje njerët një mësu këtë me këmë papahre. Këtë edhe, edhe, edhe, edhe në gjamish kënë falit tankonë, kur s'pytë, A duhet nei paçë këtu dizapo rrezën këtu, a duhet njerëma pagunë? Kush vet? Kush kas Pse? E ka asnjëra? Pse? Ka bër dikush me dizin në di një drejtë topë? Ka dikush bërë të më pagu rrymën? Ka dikush bërë të më paguën? Po kush e pagun këtu jollë? Kush e pagun këtu rrymën? Pa pa, ne po më lë para, që ta gjemi po lë vim para, po të spodimim para, po na marr, po dimim para, ti më srbë? Ne edhe hoğa, do të thonë, licencat pa para, kjo pa para, xhamia pa para, shërimi pa para. Po pa dëshim se duhet, na ka një me shqizve të në pozicje, na duhet dhe që ka dhe për e mije me dhonë, a duhet dhe në kontribut. Në i ti duhet shumë të shikash në shërimin të në qësë e shëru. Vëllaj, sa njerës kanë sikletë madhë, i jepin me mirë e euro me larguat sikletë. Dhe në di që këta gjallarë, me njene allatë madhë nuarë, ju vëllëm që kanë larguar sikletë e për njerësve. Por ka bërë që sa situata kanë qenë të jetë t çë të përqan familje, që të ndoan bashart masa kohe artist, dhe me lenin Allahu xhelaluha me trajtimin e tyre të këta xhallar, me lenin Allahu xhelaluha sot jetojnë jet lum të bashkëtorë, nga si janë larguar ato të bën me ato sehrat apo magjia që kanë shkaktuar konflikt dhe probleme në familje. Andaj më bashku dy njerëz, me i kthyë një dy njerëz, me i kthy diçujt shpresën për jetë, sa parë paguat. Në vend të më quaj shërbim më ka marr 30 thirr dhe, dhe ka bodu diçka nuk do e kuptoj edhe jam i bindur se këta xhallarë në çoftë bëhet fjal për një gjendje e të varfër po pë, po pë, po po në situatë me të cilë ka probleme sociale nuk i marrin nuk kërkojnë ata me çdo kusht por në çoftë janë atë gjendje me pagu për gjithçka apo edhe për luks edhe një njeri për një haj mali paguën 1000 euro dhe edhe pse dëmtojnë vitë ynyse edhe plus knaqësia linja ka dhonë pse s'e paguani hoçet që me Kur'an lodhët Sa herat si që ndonë, sa herat trajtoni munduhet me ato që ka Zoti ka mëshëruar, pse duhet se kjo e marrëm në çfarë se paguim neç. Po thon përsëri, ne nuk kemi kur farmë marrëveshje me ta. As kurgjë nuk përfitojmë nga nga udhëzimi që u a bëim juve me shkuat atje. Por ne u thimë shkollën të ata që janë të besueshëm. Shkënd të ata që flonin me Kur'an, ata që janë shkolluar, diplomuar. Pse ata kanë daukon? Unë i thëj di sa nga këto xhallar Tërditën ia kushtojm këtyre problemeve. Që nga ora 7:00 mëngjes deri në ora 8:00, 9:00 ata vazhdimisht kan pal. 12:00, 3:00 këndim Kroni problemi me pal lëri rasti. Edhe në fund apo ella duhet më poru diçka. Aja ai ose duhet të mbyllen shtëpinë e tij dhe ti përkru ti raste ose ta mbyll shtëpinë e tij dhe ti të të rrasë shkoni ku doni, bëni çfarë, më duhet më, më dëgjoj në punë. Ka sa duhet me mos familjen disë ajo godnë me chat chatuza ti po nive pse dikush po shërbën fotona ka kruar para. Ka normalisht, po thonë me shit Kur'anin, nuk po shitet Kur'ani, ngas Kur'ani as me 300 milionë euro s'u shitet atë. As miliarda s'ka para që e bli një një një skruënt Kur'anit. E po ai po kërkon dorasa kompenzim për mundin e dhënë. Për lutën që ka bër me çrruhetë, kjo është padyshim diçka që nuk duhet shumë të na shqetëson. Po, nëse qofshin tarifat e larta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 dhe në, i 20 cilësgjenerik i, i katë ka detruçet përcaktojnë tarifën e caktuar me pun të kërkuar nga njerëzit. Përsi i po them, do thot, po munduam që e, ti mirë kupton këta njerëz, edhe pse ndoshta mund të kem ndonjë vëritë të caktuar atë tarif ose mënyrë të marrës, kjo çështë tjetër, por nuk duhet pa bezdis shumë, do thot fakti që dikush po lyp, pa shkakse nga ka Kur'an, gazetë këndimi i Kur'anit është mund edhe këndimi i Kur'anit është lodhje Dhe veçanëris vallahi ato raste që ata i shohin dhe mirë me to. Un për vitën time. 3 merëm më mia po nas nuk e pranoj. Ku jesëm me, nuk mirë me ato punë, është qetësuar se nuk kanë leta ato, ato raste. Mund të mund të të të të të ndikohet vetë njeriu duke kanë duhet kërcul me ndryshme, nga se di duke luftu me kresh nuk po i sheh. Ana nuk është punë thjesht kjo. Duhet që, që vallahi tu aqmojm kët punë kët vepër. Elhamdullahu që janë. Çfarë do të bënim? Mos më kuq këtë. Ku kishim më shumë njerëz? Ati qëm të burdhushja, ata të tjerë mashtrues dhe matrapas tjerë që mashtrojnë njerëz dhe keq përdorin shtëpinë të hyrë dhe u afshin paratë. Dhe kur kurse kontestojnë sa parë u ka marr, a kçetim më shumë njerëz? Ato vetëm atë ku dasin. Këta njerëz u arojnë fen. Këta njerëz u arojnë nderin. Këta njerëz, këta njerëz u u u u u arojnë sekretin që e kanë. Ndaj asht më dërtit për tu çmuar punën aty un këtyrë djalë vallahi u jam mirnjos. Dhe lutem Allah xhele ona që ti ruaj nga çdo e keq që të forcen rrugën e drejtë. Ata që ndoan nga ku atyre, që të mirën me këtë lloj probleme të njerëzve e që është në rritje sipër, duke rrezikuar edhe veten e tyre dhe familjen e tyre, u jam mirnjos atyre. Edhe pse ata duhet t'jen të kujdesshëm, që mos ta keq përdul të shkëtnëvojt të mëdha për të fituar e për të keqëtuar, pse e di që mesu nuk e bën kët. Por duhet t'jen të kujdesshëm. Lësh Allahun e manduar se si në çdo qytet këtë hojallar të tillë që mos ket nevojë nici tutori, nici tjetë, të caktuar të shkojnë në çifte tjera për këtë punë, por çdo qytet këtë hojallar që i përkushtohen këtyre problemeve, e në qofse edhe paguën për këtë çështje është shumë normale, prandaj pse për çdo gjinë ato pagu, edhe si më to e bota më të këtë punë. Prandaj, ëh, po vjen keq, do të thotë që do të tha ju e ndonjë përvojë të keqe, por ne i munduar që ju ndihmojë. Dhe ju do kujtë të jemi munduar se ti ndiejmë kortjapo në numrin e telefonit. Mundë që shejtani dikujt të i bën vezvese. Kjo është pill e, -e shejtanit. Nuk po them që ju ka rënë ndërmen juva në kujtëter. Po nëse diku i bjen mal se kemi ndënë bashkullim të ngushtë me ata që japin telefonatat apo përfiton diçka televizionin apo diçka tjetër, dini se kjo është një mashtrim i thellë i shejtanit dhe s'ka të bëj absolutisht me të vërtetë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 Prandaj i lë sallonën e manduar zoti Gjilgat na udhzon në rrugën e drejtë, do të na mundëson që të jemi gjithmonë në shërbim të të së vërtetës. Ë beta duke lëzu pydë kjo është e fundit, ngase pa të dëgjuar të zëjë më tej për pjyçe nga SMS-at, por pjyte që s'të bënte më ti smeten. Ë të cilëgoj duhet më shku. S'ka hoyt për kismet.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 apo qysh i pak rrethonat gjitha këto me rinallahu xhelal ndihmojnë që me e gjetë më lehtë partneren e jetës. Në skog udh të ta gjuqismetin. Por duhet me të përpiqemi të mundojmë që me rinallahu të manduar të të kërkojmë. Nëse qofse bëhet çfarë një prekje të sihrit sigurisht çka atë po merr rukje me rinallahu xhelal mund të çt larguohet pengesat që pengojnë mufijun, por këto janë raste pasaj më më specifike. Çdo çuf shikuar pritje paspytje